Na أَصَابَكُم مِّن Na ni kwa sababu ya vitendo عَن كَثِيرٍ لا مَصِيبَةَ يَنقُصُونَهَا بِإِسْبُونِ نِسَبَابُ يَا فِتَنُ دِيكُونُ يَنُونُ نَايَ أَنَسَامِهُ wala nasir na yeye ni ham kushinda katika ardhi na wala nyinyi hamna mlinzi wala msaidizi badala ya Mwenyezi Mungu wa min ayatihi aljawari fil bahri kal na katika ishara zake ni vyombo vinavyokwenda na kurejea baharini kama vilima ya sha yuskinu arriha fiyadhallilna rawakid ala dhahri Inna fi dhalika laayatil li kulli sabarin shakur Akitaka hutuliza upepo navyo hivyo vyombo husimama tutwe juu ya bahari Hakika katika hayo zipoishara kwa kila mwenye kusubiri akashukuru A yuubiquhun bima kasabu wa yafu an au huviangamiza hivyo vyombo kwa sababu ya waliyotenda hao watu naye usamehe mengi wayalamm alldhina yujadiluna fi ayatina ma lahum mim na ili wajue wanaojadiliana katika ishara zetu kwamba hawana pahala pa kukimbilia famaa'ti tum min shay'in famata'u alhayati ad-dunya wama 'indallahi khayrun wabqa wa lladhina amanu wa 'ala rabbihim basi vyote mlivyopewa ni starehe ya maisha ya dunia tu lakini kilichoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora na chakudomo kwa ajili ya walioamini wa na wakawa wanamtegemea Mola wao mlezi walladhina yajtadibuna kabairal ithmi walfawhisha wa idha ma radibuhum na wanaoepuka madhambi makubwa na mambo machafu na wanapokasirika wao usamehe walladhina stajabu li rabbihim wa aqamussalata shura baynahum wa mimma razaqnahum na wanawmitikia mola wao mlezi na wakashika sala na mambo yao yakawa ni kwa kushauriana baina yao na kutokana na tulichowaruzuku wakawa wanatoa walladhina itha asabahumul baghyuhum yantasirun ambao wanapofanyiwajeuri hujitetea wajzaa sayi'atin sayatun mithlaha faman afa wa aslah faajruhu Innahu la yuhibbu adh Na malipo ya uovu ni uovu mfano wa huo. Lakini mwenye kusamehe na akasuluhisha, basi huyo malipo yake yapo kwa Mwenyezi Mungu. Hakika yeye awapendi wenye kudhalumu. Wa lamantasar ba'da dhulmihi fa kama سبيل. na wana ujitetea baada ya kudhulumiwa au hapana njia ya kualaumu inna masbīlu 'alalladhīna yaẓlimūna an-nāsa wa yabghūna fil-arḍi bighayri al-haqq lahum 'adhābun alīm wana udhulumu watu na wanafanya jeuri katika nchi bila haki hao watapata adhabu iliyo chungo walaman sabara waghfara in zalika lam min azmi na ayusbirina kasamehe hakika hayo ni katika mambo ya kwazimiwa. musiba wote unaokusibuni mnaouchukia yani kwa sababu ya maasi yenu nani mwenyezi Mungu duniani au kachukulia ahadi humo basi Mwenyezi Mungu ni karimu hatokuwete la kuadhibu kwa hayo akhira na kwa hivi ametakasika na dhulma na amesifika kwa rehma kunjufu wala nyinyi hamwezi kumshinda Mwenyezi Mungu na kumzuiia asilete masaibu duniani wani adhabu kwa ajili ya basi yenu na hata mkikimbia vipi na wala hamna siokuwa Mwenyezi Mungu kukurehemuni, bindi kikuteremkieni bala wala hamna kukunusuuni nayo na katika dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu ni majahazi yeingayo katika bahari kama vilima virefu kwa ukubwa wake Mwenyezi Mungu akipenda huuliza upepo kukawa shuwari basi majahazi yaliyothibiti juu ya bahari mtulivu hayendi huko ya endako hakika huko kwenda kwao na kusimama kwao kwa amri ya Mwenyezi Mungu ni dalili wazi juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu wale yazingatia hayo waumini wenye kusubiri wakati wa dhiki na wenye kushukuru wakati wa furaha au akayateketeza hayo majahazi kwa sababu ya madhambi ya waliopanda kwa kuwapelekea upepo wa kimbunga na Mwenyezi si Mungu akipenda na samehe mengi kwa kuwa hawadhibu kwa kuzuia upepo na kuleta shiwari au kwa kuleta kibunga cha kuasamisha Mwenyezi si Mungu Subhanahu fanya hayo ili waumini wapate kuzingatia na wajue wale wanaozirudi ishara zake kwa upotovu kwamba wao wamo katika mkono wake wala hawana pa kukikimbia ya yake Msidanganyike na starehe za dunia kwani yenyi watu yote mliopewa mali wana na vinginevyo misharehe zenu za maisha duniani na aliyoyaandaa Mwenyezi Mungu katika nyumba za peponi ni bora na zinadumu zaidi kwa wenye kuamini na kumtegemea Mumba wao na mlezi wawo wa pekee na wanaojitenga mbali na kupanda madhambi makubwa makubwa hayo yakataza Mwenyezi Mungu na madhambi yote yaliyozidi ubaya na pindi wakichochewa kwa kufanywa mabaya katika mambo ya dunia yao wao wenyewe wakawa mbele kusamehe ili kuleta masikilizano na wanaoitikia wito wa mumba wao na mlezi wao na kwa na wakati vifadhi zana zao na kwa mwendo wao ni kushauriana katika mambo yao ili patikane waadilifu katika jamii zao bila ya mtu mmojaapo au kikundi cha wachache kutoka kuwatumia mabavu wenginewe na wakawa wanatoa kwa njia zaheri kutoka naye mali zomneemesha Mwenyezi Mungu. Na wale ambao hawapovamia mwenye kudhulumu, wao wanajitetea nafsi zao kuupinga ulevamizi wake. Na malipo ya ni kumtendea uovu kama wake kwa kufuata uadilifu. Lakini mwenye kusamehe uovu uliotendewa naye anaweza kulipiza na akaleta masikilizano baina yake na ile hasimu yake kwa kujenga mapenzi basi thawabu zake ziko Mwenyezi Mungu hapana nae jua kaliri yake zipokuwa yeye hakika Mwenyezi Mungu hawarehemu wavamizi wanaofanya maadui wa katika akiza watu kwa kuzikiuka sheria za Mwenyezi Mungu Hakika wana uwapa adhabu adhamizi wa kama wanavyofanya adui wao. Hao hawaingiliwi wala hawalaumiwi, Bali lawama na kushikwa haki ya wanaofanya adui, wakadhulumu watu na wakafanya kiburi katika nchi na wakafisidi humo bila haki. Hao tapata adhabu yenye uchungu mkali. Ninaapa bila shaka mwenye kuvumilia kudhulumiwa akamuachili yalio ngulumu wala sichete nafsi yake pindi kiwa huko kusamee mwenyewe hakuupa ufisadi ukapata nguvu katika nchi hakika hayo ni katika mambo ambayo yanatakikana mwenye akili ajilazimishe kuyatenda